Говард Філіпс Лавкрафт. Потвора на порозі. Так, це правда. Я вгатив шість куль у голову свого найкращого друга, але цією розповіддю сподіваюся довести, що убив його не я. Попервах мене вважатимуть навіженим, навіть більшою мірою, ніж того, кого я застрелив у палаті аркгемської божевільні. Згодом дехто із щитачів зважить наведені мною докази, зіставить їх із відомими фактами і запитає себе, чи ж міг я вважати інакше після того, як перед моїми очима на порозі постав доказ того страхіття, те створіння. Я вважав справжнім божевіллям неймовірні події, учасником яких мені довелося бути. Навіть тепер я питаю себе, чи не задорили мені голову, чи я зрештою сам не збожеволів. Я не знаю, але інші можуть розповісти чимало дивних речей про Едварда і Оснату Дербі. Намагаючись пояснити, обставини того останнього жахливого візиту здалися навіть уперті полісмени. Ні. Вони висували припущення про чиї злий жарт або спроби залякування і з боку вцілілих фанатиків, хоча у глибині душі і розуміли, що істина просто неймовірна і значно страшніша. Отже, свідчу, що я не вбивав Едварда Дербі. Я радше помстився за нього і тим самим очистив землю від породження пекла, яке могло наслати на людство незліченні жахи, якби залишилося жити. Зовсім поруч із нашими шляхами пролягають чорні манівці світу тіней, і подеколи звідти до нас прориваються лихі душі. Коли таке трапляється, втаємничений має дати відсіч, не дбаючи про наслідки. Я знав Едварда Пікмана Дербі усе своє життя. Він був на вісім років молодший за мене, але, як на свій вік, дуже розвинений. Тож, коли мені виповнилося шістнадцять, а йому вісім, між нами виявилося багато спільного. Це була диво дитина, яких мені іще не доводилося зустрічати. Вже у семирічному віці він складав похмурі фантастичні вірші, які дивували і водночас лякали його наставників. Ймовірно, домашня освіта та усамітнення ізумовили його дочасний розквіт. Єдина дитина в родині, Едвард, мав фізичні вади, що змушувало батьків надміру ним опікуватися і увесь час тримати біля себе. Хлопців не дозволяли гуляти без супроводу, тому дуже нечасто він мав нагоду Вдосталь погратися і з іншими дітьми. Поза сумнівом, усе це сприяло виникненню у хлопця незвичайного і потаємного внутрішнього світу. Тільки в уяві він давав собі волю. В усякому разі, підлітком, він мав не по літах багаті і водночас химерні знання, а його невимушена манера вирішувати мене просто зачаровувала, хоч я і був старшим». Приблизно в ту пору у мене виник потяг до дещо гротескного мистецтва, і я знайшов у дитині надиву споріднену душу. Причиною нашої любові до світу дивовий житійний, стало поза сумнівом давні і ветхи, не вловимо моторишне місто, в якому ми жили, проклятий відьмами, овіяний давніми легендами Аркгем, із його безладно нагромадженими провислими мансардами і щербатими георгіанськими балюстрадами, що снять минулими століттями понад плескотом водміскатоніка. Час плинув, і я захопився архітектурою, відмовившись від задуму ілюструвати книжку демонічних Едвардових віршів, проте це не зашкодило нашій дружбі. Незвичайний геній молодого Дербі і надалі вражаюче розвивався. І на 18-му році життя юнак видав збірку моторошної лірики під назвою «Азатот» та інші жахи, викликавши справжню сенсацію. А ще він жваво листувався із сумнозвісним поетом-болдаріанцем, Джастіном Джефрі, що написав «Людей з Моноліту» і помер у 1926 році в Божевільні, заходячись криком після відвідин зловісного угорського селища із дуже лихою славою. Що стосується самостійності, то з огляду на постійне усамітнення в суто практичних питаннях, молодий дербі був геть безпорадний. Стан його здоров'я поліпшився. Однак через дитячу звичку до залежності від надміру турботливих батьків він ніколи не подорожував без супроводу, ніколи самостійно не ухвалював рішень, не наважувався брати на себе відповідальність за будь-що. Швидко стало цілком очевидним, що він ніколи не зможе вести боротьби на рівних чи то у бізнесових, чи то у професійних питаннях, але родинні статки дозволяли ставитись до цього по-філософському. Досягнувши зрілості, Едвард зберіг оманливо хлопчачі риси, світловолосий і синьоокий, із завше свіжим напівдитячим обличчям, на якому майже неможливо було ще схоже на вуса, попри усі намагання їх відростити. У нього був тихий і м'який голос, Легке життя і відсутність фізичних навантажень наділили його радше дитячою пухлістю, аніж дочасною чоловічою огрядністю. Маючи чималий зріст і привабливе обличчя, він міг би стати неабияким лавеласом, якби сором'язливість не змушувала його до усамітнення і винятково книжного товариства. Щоліта батьки возили дербі за кордон, де він швидко нахапався європейських поглядів на мислення та самовираження. Багато в чому Дербі був подібний до По. І з часом, дедалі більше схиляючись до декаденства, інші ж мистецькі течії та напрями, його майже не цікавили. У ті дні ми з ним частенько дискутували. На ту пору я вже закінчив Гарвардський університет. Пройшов практику в одного бостонського архітектора, одружився і повернувся до Аркгема працювати за фахом. Оселився я в родовому гнізді на Солтонтон-стріт. За парадою лікарів мій батько перебрався до Флориди. Едвард навідував мене мало не що вечора і дуже швидко став зовсім своїм. Дербі мав притаманну лише йому манеру дзвонити або стукати у двері, це стало справжнім кодовим сигналом, і щодня після вечері я дослухався, чи не пролунають три короткі удари, і після короткої паузи – іще два. Значно рідше у гості до нього приходив я, і заздрісно роздивлявся незнайомі фоліанти його бібліотеки. Щораз їх ставало все більше. Дербі навчався в Міскатонікському університеті в Аркгімі, Поза як батьки, ні за що не хотіли його далеко відпускати. Він вступив до університету в 16 і за три роки здолав повний курс, зазаридившись на англійській та французькій літературі і отримавши високі оцінки із решти дисциплін, за винятком математики та інших точних наук. Він майже не спілкувався зі студентами, хоча й з певною заздрістю кидав погляди на зухвалих і богемних типів, поверхово-розумну мову і безглузде іронічне позування яких намагався копіювати і чию сумнівну поведінку по можливості наслідував. Сам же він став майже фанатичним шанувальником потаємних магічних знань, тілених у книгах, які прославили бібліотеку Міскатонікського університету. Постійний мешканець царства фантастичного і незвичайного, він тепер поринув у безодню рун і загадок, залишених легендарною даниною, аби чи то наставляти, чи то морочити нащадкам голови. Він прочитав страхітливу книгу Ейбона «Потаємні культи фон Юнца», заборонений некрономікон божевільного Альхазреда, хоча жодним словом не прохопився про це перед батьками. Едвардові було 20, коли у мене народився син, єдине моє дитя, і, здається, йому було приємно дізнатися, що на його честь я назвав новонародженого Едвардом Дербі Аптоном. У 25 Едвард Дербі уже був високоосвіченою людиною, доволі відомим поетом і фантастом, хоча брак зв'язків та відповідальності уповільнювали його літературне зростання, робили твори вторинними і надміру книжними. Я був, мабуть, його найближчим другом, і знаходив у цьому невичерпне джерело тем для роздумів, а він ішов до мене за порадою в тих випадках, коли не хотів звертатися до батьків. Він залишався самотнім, не так через свої природні нахили, як внаслідок сором'язливості, нертності та батьківської опіки, і виходив на люди вкрай рідко і ненадовго. Коли почалась війна, він лишився вдома, через слабке здоров'я і вроджену нерішучість, а я вирушив у Плецбург офіцерський патент, хоча так і не потрапив за океан. Минуло кілька років. Мати Едварда померла, коли йому виповнилося 34, і впродовж кількох місяців він був цілковито надієздатним через якусь дивну душевну недугу. Батько повіз його до Європи, і там йому вдалося позбутися хвороби без жодних видимих ускладнень, по тому його, як видається, охопило дивне збудження, наче він зрадів частковому звільненню своєї душі від якогось невидимого тягаря. Попри уже доволі поважний вік, Дербі почав учащати до більш прогресивних університетських кіл і брав участь у доволі сумнівних заходах. Одного разу йому навіть довелося заплатити чималі відкупні. Гроші він позичив у мене, аби приховати цю халепу від батька. Непевні чутки і перешіптування про одну університетську компанію вражали неймовірністю, подейковали навіть про чорну магію та інші геть неправдоподібні речі. Оснату Вейт Едвард зустрів у 38. За моїми розрахунками, їй тоді виповнилося 23 – вона відвідувала спеціальний курс середньовічної метафізики в міськатоні університеті. Донька мого приятеля познайомилася із нею раніше в коледжі Голла у Кінгспорті, і намагалась уникати її через сумнівну репутацію. Осната була чорнява, невисока на зріст, гарненька, хоч і мала дещо витрішкувати очі, проте аж надто вразливих людей. Щось у ній відштовхувало. Втім, уникати Оснати великою мірою змушували її походження і дивні розмови. Вона була із інсмутських вейтів, а вже давно ходили страшнуваті пересуди про напівзруйнований і покинутий людьми інсмут, подейкували про якісь жахливі угоди 1850 року і про не зовсім людей, які народжувалися у давніх родинах цього занепалого рибальського містечка. Лишень старожили янки здатні були вигадувати такі легенди і розповідати їх із належною таємничістю. Лиху славу Оснати підкріплював той факт, що вона була дочкою Ефраїма Вейта і народилася від цього старигана, і нікому невідомої дружини, яка завжди ховала обличчя. Ефраїм жив у ветхому домі на Вашингтон-стріт в Інсмуті. І ті, хто бачив цю оселю, мешканці Аркгема намагались по можливості якому гарідше бувати в тих місцях. Стверджували, що вікна горища забиті дошками, а у присмірку із будинку долинають якісь дивні звуки – Свого часу старий мав неабиякий хист до магії, і, як казали місцеві, міг за бажанням здійняти або вгамувати шторм. Я бачив його лише раз або двічі у юнацькі роки, коли він приїжджав до Аркгема погортати книги із закритих фондів університетської бібліотеки. І тоді мені не дуже сподобалось його схоже на вовче, Демонічне обличчя із сплутаною сивою бородою. Він помер, геть втративши розум за вельми загадкових обставин. Саме перед тим, як його донька, згідно із заповітом, її опікуном мав стати директор школи, вступила до школи голла. Але осната була його ревною ученицею і часом виглядала майже так само лиховісно. Коли поповзли чутки про знайомство Едварда із Оснатою Уейт, мій приятель, дочка, якого знала Оснату по школі, розповів про неї чимало цікавого. У школі Осната вдавала із себе малу не чарівницю і начебто могла насправді робити дивовижні речі. Вона твердила, що здатна викликати громовицю, але її неспростовно успішні демонстрації – Зазвичай пов'язували із незвичайним даром передбачення. Тварини її відверто не любили. Ледь помітним порухом правиці вона могла змусити собаку вити. Часом вона виявляла знання наук та мов. Виняткові і навіть шокуючи, як на юну дівчину, могла налякати однокласників, криво усміхнувшись або підморгнувши, і, здавалося, ставилася до своїх витівок із глузливо непристойним сарказмом. Найдивовижнішими були незаперечні випадки її впливу на інших. Поза сумнівом, вона була природженою гіпнотизеркою, уп'явшись очима в котрогось із однокласників вона нерідко викликала в останнього чітке відчуття обміну, наче його душа на якусь хвильку. Вселялася у тіло чаклунки і могла споглядати своє тіло збоку, очі жертви притому починали блищати і вилазити з орбіт, набуваючи цілком чужого для себе виразу. Осната нерідко вела розмови про природу свідомості та її незалежність від фізичної оболонки, або щонайменше, від процесів життя фізичної оболонки. Вона просто божеволіла від того, що народилася не чоловіком, бо вважала, що чоловічий мозок має унікальну і надпотужну космічну силу. Якби вона мала чоловічий мозок, твердила Осната, змогла б не лише зрівнятися, але й перевершити свого батька в умінні підкоряти невідомі сили. Едвард познайомився з Оснатою, на збіговиську інтелігенції, у якійсь студентській компанії. І коли прийшов до мене наступного дня, не міг говорити ні про що інше. Він вважав її надзвичайно ерудованою, з різнобічними інтересами. І це найбільше привернуло його увагу, та ще й на додачу, його полонила врода дівчини. Я ж на ту пору ще жодного разу не бачив цієї молодої особи і не міг достаменно пригадати відгуків про неї, хоча і знав, хто вона. Можна було лише пошкодувати, що Дербі так нею захопився. Однак я не сказав жодного слова, аби вгамувати його запал, адже заперечення тільки розпалюють сліпе кохання». За словами Дербі, він ще нічого не розповідав батькові про Оснату. Наступними тижнями молодий Дербі тільки й говорив, що про Оснату, довколишні спостерігали в Едварді ознаки спізнілої пристрасті, хоча всі погоджувалися, що виглядає він молодшим за свої роки і цілком гідний ролі супутника його дивовижної богині. Він був хіба трохи повнуватий. Зморшок на обличчі майже не видно. Схильність до ледарювання і сидячого способу життя не надто вплинула на вигляд Едварда. Воснати навпаки. В куточках очей з'явилися дочесні зморшки. Ознака напруження сильної волі. Коли якось Едвард зайшов до мене зі своєю дівчиною, одразу стало помітно. Почуття були взаємними. Вона не зводила з нього майже хижого погляду, і я зрозумів, що їхні стосунки далекі від платонічних. Невдовзі після цього до мене навідався старий містер Дербі, якого я завжди любив і поважав. До нього дійшли чутки про синові захоплення, і він випитав у хлопчика правду. Едвард мав намір одружитися з Оснатою. І почав придивлятися до будинків у передмісті. Знаючи про мій великий вплив на сина, батько поцікавився, чи не міг би я якимось чином розладнати ці згубні стосунки. Але я визнав свою безпарадність. Цього разу річ була не в слабкій волі Едварда, а в сильній волі жінки. Вічна дитина перенесла свою залежність від батька на нову і сильнішу особу. Та лишалось тільки змиритися. Весілля відбулося через місяць. На бажання молодої їх поєднав шлюбом мировий суддя. Прислухавшись до моєї поради, містер Дербі не перешкоджав одруженню і разом зі мною, моєю дружиною і сином брав участь у короткій церемонії. Серед інших запрошених були безтурботні молоді студенти із коледжу. Осната купила старий заміський будинок Кроніншилдів у самому кінці Гайстріт, де молодята вирішили оселитися після короткої поїздки до Інсмута, звідки мали перевезти на нове місце трьох служників, дещо з книжок і домашнє начиння. Рішення Оснати оселитися назавжди в Аркгемі, замість повернутися до Батьківського дому було продиктоване не так інтересами Едварда і його батька, як бажанням бути ближче до коледжу, його бібліотеки і зграє розумників. Коли Едвард навідав мене після медового місяця, мені здалося, що він трохи змінився. Осната переконала його зголити ріденькі вусики, але річ була не лише в тому. Він здавався спокійнішим і задумливим, а його звичайна дитяча варедлива неслухняність поступилася місцем виразу «мало не печалі». Я не міг так одразу зрозуміти, чи подобається мені ця переміна. Звичайно ж, він тепер більшою мірою, ніж раніше, виглядав нормальним дорослим чоловіком. Можливо, одруження пішло йому на користь. Могла ж зміна особи, від якої він залежав, підштовхнути до позбавлення від залежності і, зрештою, привести його до відповідальної самостійності. Він прийшов один, оскільки Осната була дуже заклопотана. Вона привезла величезну кількість книг і всякого приладдя із Інсмута. Дербі здригнувся, вимовляючи цю назву, і наразі завершувала облаштування маєтку кроніншилдів. Її дім у тому містечку виявився доволі неприємним, але за допомогою деяких приладів у ньому він навчився досить цікавим речам і зараз під наставництвом Оснати швидко оволодівав езотеричними знаннями. Деякі експерименти, які вона запропонувала провести, виявилися досить сміливими та радикальними, Щоправда, він не наважувався про них розповідати, втім Едвард цілком довіряв їй здібностям і намірам. Троє слух були вельми дивними. Старезне подружжя, яке усе життя прожило зі старим Ефраїмом і розказувало про нього та покійну маті Оснати якісь чудернацькі речі і смаглява дівчина зі спотвореним обличчям. Від неї, здавалось, постійно тхнуло рибою. Впродовж двох наступних років я бачився з дербі дедалі рідше, чи не півмісяця минало, коли я вечорами не чув звичних трьох та двох ударів у двері. А коли він усе ж таки приходив, або я навідувався до нього, що траплялося і ще рідше. Мій приятель не був налаштований вести мову про важливі справи. Він намагався не зачіпати окультних студій, про які детально колись розповідав, і уникав розмов про свою дружину. Вона дуже постарішила від дня їхнього весілля, що видавалося дивним, і виглядала навіть старшою за нього. Її обличчя мало відбиток зосередженої рішучості. Я раніше не бачив нічого подібного, і ося вона, як мені здалося, набула рис якоїсь неочевидної та незрозумілої сорожності. Не тільки я, моя дружина та син теж це помітили, і ми з часом припинили її запрошувати, за що вона, як одного разу зізнався Едвард із притаманною йому хлопчачою безтактністю, була нам безмежно вдячна. Іноді подружжя Дербі вирушала у тривалі подорожі, Переважно до Європи, хоча Едвард часом натякав на інші, менш відомі місця. Уже після першого року їхнього подружнього життя люди зашепотілися про зміни в Едварді. Говорили про це принайгідно, адже зміниці стосувались суто психологічного аспекту, хоча й мали своїми наслідками деякі вельми цікаві речі. Час від часу Ведварда помічали такий вираз обличчя, бачили за такими справами, що жодним чином не відповідали його звичайній безхарактерності. Наприклад, раніше він не вмів водити автомобіля, а тепер нерідко бачили, як він за кермом потужного пакарда оснати мчить до старого маєтку кроніншилдів або звідти, і робиться як досвідчений шофер. Об'їжджаючи перешкоди на дорозі із майстерністю-рішучістю, геть не притаманними його темпераменту. У таких випадках складалося враження, наче він щойно повернувся із якоїсь подорожі або навпаки збирається кудись вирушати. Що то за подорож, лишалось тільки здогадуватися, хоча полюбляв він саме інсмуцьку дорогу. На диво, ця зміна не здавалася безумовно приємною. Люди казали, що в такій миті він був дуже схожий на свою дружину і навіть на самого старого Ефраїма Вейта. Тім виглядало це неправдоподібним, бо траплялося нечасто. Іноді за кілька годин після стрімкого від'їзду він повертався додому. Нерухомо завмерши на задньому сидінні автомобіля, яким керував вочевидь найманий шофер чи автомеханік. А з'являючись на людях, що тепер траплялося дедалі рідше через його підкреслене небажання підтримувати стосунки із давніми знайомими, серед них, мушу визнати і зі мною, він виявляв свою колишню нерішучість – і його безвідповідальне хлоп'яцтво давалося в знаки навіть більшою мірою, ніж раніше. У той час, як обличчя оснати старішало, на обличчі Едварда, за винятком хіба що особливих випадків, наче застигла маска показної незрілості, і лише у рідкісні миті на нього лягала тінь печалі або розуміння. Осе це здавалось вельми загадковим, а тим часом подружжя Дербі майже зовсім випало із веселого студентського товариства. Не тому, що їм щось не подобалося, але, як нам стало відомо, через деякі їхні нові дослідження, що шокували навіть найвідчайдушніших із поміж тих розбушак. На третьому році шлюбу Едвард почав прямо натякати, що відчуває якийсь страх і невдоволення. Він мимохідь прохопився, що справа зайшла занадто далеко, і якось туманно заговорив про необхідність зберегти свою сутність. Я попервах не надавав значення таким заявам, та згодом почав обережно розпитувати, пригадавши, що розповідала дочка мого приятеля про здатність оснати, гіпнотизувати інших дівчат у школі, про випадки, коли школяркам, здавалося, будь-сім то вони, переселялися до її тіла і дивились на себе з іншого кінця кімнати. Схоже, мої розпитування викликали в нього вдячність і водночас тривогу, а одного разу він навіть щось промимрив про потребу трохи згодом серйозно поговорити. Десь о цій порі Помер старий дербі, за що я згодом був дуже вдячний долі. Едвард тяжко переживав цю втрату, хоча вона жодним чином не порушила його звичного способу життя. Із часу одруження він напрочуд рідко бачився з батьком, бо Сната зуміла заступити собою геть усе, що для нього уособлювало родину. Дехто навіть вважав, що він сприйняв цю втрату байдуже, якщо взяти до уваги, що його поїздки на автомобілі у веселому і самовпевненому настрої почастішали. Тепер йому заманулося переселитися до старого родинного маєтку, проте осната наполягала на тому, аби лишитися у домі кроніншилдів, до якого вона вже звикла. А невдовзі після того моя дружина почула від подруги, Дивну річ. Ця подруга була однією з небагатьох, хто не порвав стосунків із родиною Дербі. Якось вона вирушила навідати подружжя на гей стріт і побачила, як від їхнього будинку стрімко рванув автомобіль, за кермом якого із глумливим і надзвичайно самовпевненим виразом на обличчі сидів Едвард. Вона подзвонила у двері. Їй відчинила потворна служниця і повідомила, що оснати вдома теж нема. Однак ця подруга, залишаючи маєток, кинула погляд на вікна. І в одному із них, у бібліотеці Едварда, помітила чиєсь обличчя, яке одразу зникло. На цьому обличчі. Обличчя снати, було написано невимовне страждання, відчай і жалюгідна безпорадність, Ну це було важко повірити, адже зазвичай воно демонструвало зарозумілість. Проте жінка готова була заприсягтися, що в ту мить на неї дивились сумні очі бідолахи Едварда. Відтоді Едвард почав гостювати у мене трохи частіше, а його натяки набули конкретнішого змісту. Його розповіді здавались малоймовірними навіть для давнього та сповненого легендами Аркгема. Однак він визнав темну природу своїх досліджень із такою непідробною щирістю і переконливістю, що виникали сумніви у його душевному здоров'ї. Дербі розповідав про жахливі зустрічі в усамітнених місцях, про циклопічні руїни в лісовій гущавині Штату Мен, де широченними сходами можна було спуститися в безодні похмурих таємниць. Про заплутані лабіринти, якими можна було пройти крізь невидимі стіни і опинитися в інших вимірах простору часу, а також про обмін душами, що дозволяв вивчати потаємні закутки інших світів в інших континуумах простору й часу. Подеколи, на підтвердження своїх божевільних натяків, він демонстрував предмети, що геть мене спантеличили, То були речі неможливих кольорів і дивні на дотик, яких не зустрінеш на нашій землі, чиї чудернацькі викривлені форми та грані не відповідали жодному відомому призначенню, і порушували усі закони геометрії. Ці предмети, за його словами, потрапили сюди з потайбічного світу, і тільки його дружина знала, як їх дістати. Часом завжди пошипки. Він настрахано і плутано розповідав про старого Ефрейма Вейта, якого свого часу бачив у бібліотеці коледжу. Ці згадки не стосувалися нічого певного, Однак, схоже, були дотичні до його страшних сумнівів, а саме, чи справді старий Мах помер у духовному і фізичному сенсі. Час від часу Дербі різко уривав потік откровень, і мені навіть спадало на думку, що Сната могла мати певну владу над його мовою – і на відстані змушувала чоловіка замовкати за допомогою якогось телепатичного гіпнозу. Вона ще в школі володіла цим даром. Немає сумніву, вона підозрювала, що він розповідав мені про деякі речі, адже протягом кількох тижнів намагалася припинити його візити словами і поглядами дивної сили. Едвардові... Коштувало чималих зусиль навідувати мене, адже хоча він і вдавав, що збирається йти куди інде, якась невидима сила перешкоджала його рухові або на певний час змушувала забути про мету прогулянки. Його візити зазвичай припадали на той час, коли Осната йшла, як він дивно висловився, переселятися у своє власне тіло, але... Пізніше вона про все дізнавалася. Слуги стежили, куди він іде і звідки повертається. Та в вирішила поки що не вдаватись до рішучих кроків. Одного серпневого дня, коли я отримав телеграму із мену, минуло уже три роки Едвардового подружнього життя. Ми із ним не бачились два місяці, і я чув, що він поїхав у справах. Осната начебто поїхала із ним, хоча пильні міські пліткарі подейкували, що за подвійними фіранками у вікнах їхнього дому когось бачили. Ці ж самі городяни стежили за слугами, коли ті щось купували у крамницях. І ось тепер начальник по лінії Чесанкука телеграфував мені про брудного божевільного – який вибіг із лісу, вигукуючи якісь нісенітниці і благаючи мене про допомогу. То був Едвард. Він пам'ятав лише своє та моє ім'я і ще адресу. Чесанкук розташований поруч із великим, густим і погано дослідженим лісовим масивом у штаті Мен. Тож, аби дістатися місця, я мусив цілий день трястися автомобілем по вибоїстій дорозі, над тлі фантастичного пейзажу. Дербі знайшовся у комірчині міської ферми. Його стан змінювався від шаленства до цілковитої апатії. Він одразу мене опізнав і сипнув потоком незрозумілих, переважно недоладних слів. «Дене, заради Бога, що готова прірва? Шість тисяч сходів долі!» Гидке гидомир'я, я б нізащо не дозволив їй узяти мене із собою. І ось я тут, а я, шубнік гурат, звелася постать із вівтаря, і п'ять сот завило. Отою капторі пробекав, камох, камох, таємне ім'я старого Ефраїма в ковені. Я був там, куди вона обіцяла мене не брати, щойно. Мене замкнуло у бібліотеці, і от я там, куди вона пішла з моїм тілом. У тому місці, де цілковите блюзнірство, в диявольській прірві, де починається царство пітьми і чатовий при вході. І я бачив, що Гота, він змінив подобу. Я... я не можу цього витримати. Я не витримаю цього. Уб'ю... «Хай тільки ще раз вона забере мене туди! уб'ють цю тварюку! Її, його оте! Я його уб'ю своїми руками!» Мені знадобилося не менше години, аби його заспокоїти. І нарешті Дербі стих. Наступного дня у селі я роздобув для нього пристойний одяг, і ми вирушили до Аркгема. Напад шаленої істерії минув, і Дербі більше мовчав. Хоча коли автомобіль проїжджав Огасту, він раптом забурмотів під носа щось незрозуміле. Складалося враження, що вигляд міста викликав у нього неприємні спогади. Було очевидно, що у нього немає бажання повертатися додому, і враховуючи, якими фантастичними откровеннями про дружину він збирався зі мною поділитися, одкровеннями, поза сумнівом породженими якимись вистину гіпнотичними випробуваннями, я вирішив, що для нього буде краще туди не повертатися. Я подумав, що міг би на якийсь час дати йому притулок у своєму домі, хоч би яким непорозумінням із оснатою, це могло обернутися. Пізніше допоміг би йому розлучитися, адже із усього виходило, що певні психологічні чинники робили цей шлюб згубним для нього. Коли ми виїхали на відкриту місцевість, Дербі знову затих і спершу закуняв, а потім і заснув на задньому сидінні. Коли ми надвечір їхали через Портленд, він знову забормотів цього разу розбірливіше. І я почув про Снату уже геть божевільні откровення. Вочевидь, вона цілеспрямовано розхитувала йому психіку, бо Едвард напрів цілу купу небилиць. Судячи із кількох уривчастих фраз, його теперішній стан не був чимось незвичайним. Вона узяла його під свій контроль, і він знав, що одного дня Уже не відпустить. Тепер, ймовірно, вона була змушена дати йому волю лиш тому, що не могла надто довго контролювати. Осната постійно брала із собою його тіло і відбувала із ним у невідомі місця для здійснення невідомих ритуалів, а його залишала у своєму тілі і замикала в домі на горі. Іноді їй бракувало сили, тоді... Він раптом опинявся в своєму тілі, однак у якомусь далекому, страшному і незнайомому місці. Бувало, вона знову заволодівала ним, хоча їй це не завжди вдавалося. Нерідко він опинявся сам у таких місцях, де я його і знайшов. І тоді йому доводилося шукати дорогу додому долаючи величезні відстані і благаючи водіїв на дорогах підвести, якщо випадала така нагода. Але найгіршим було те, що осната поступово навчалася тримати його під своїм контролем дедалі довше. Вона мріяла стати чоловіком, повноцінною людиною, тому й трималася за Едварда, розглядівши у ньому, поєднання витонченого інтелекту і слабкої волі. Рано чи пізно їй би вдалося вигнати його душу і зникнути із тілом. Зникнути або стати великим магом, як її батько. А його покинула б на у жіночій оболонці, яка навіть не була цілковито людською. Так. Тепер він знав правду про її інсмуцьку кров. У давнину вони мали справи з морськими істотами, і це було жахливо. А старий Ефраїм знав цю таємницю, і на схилі віку зробив жахливу річ, аби залишитися жити. А жити він мріяв вічно. Осната мала стати його продовженням, і одне успішне перевтілення – Уже відбулося. Поки Дербі Бурмотів, я уважно до нього прислухався, аби перевірити своє попереднє враження від змін у ньому. Парадоксально, але він, здавалося, був у кращій формі, ніж зазвичай. Міцніший, краще розвинений, без будь-яких ознак хворобливої немічності, спричиненої звичкою доладарювання. Складалося враження, що він був по-справжньому активним – Уперше за своє усамітнене життя, його тіло здавалось натренованим, тож я зробив висновок, що енергія Оснати спрямувала його сили і волю у колію активного і рухливого способу життя. Але саме зараз його мозок перебував у жалюгідному стані. Він бурмотів сенітниці про свою дружину, про чорну магію старого Ефраїма, і про якісь откровення, що мають переконати навіть мене. Він повторював імена, які я пам'ятав із давно прочитаних заборонених книжок, і часом змушував здригатися від переконливої логіки своїх фантастичних вигадок, від вражаючої послідовності думок. Він коли-николи робив паузи, нібито збирався на силі, щоб нарешті... Зізнатися у чомусь жахливому. «Дене! Дене, невже ти його не пам'ятаєш? Дикі очі, розкошлана борода. Вона так і не посивіла. І якось він кинув на мене погляд. Ніколи його не забуду. А тепер вона дивиться на мене такими ж очима. І я знаю, чому. Він знайшов її. Ту формулу в некрономі -коні. Я поки що не зважуюсь назвати сторінку, але як назву. Ти сам прочитаєш і все зрозумієш. Тоді ти знатимеш, що мене поневолило. Одне за одним, одне за одним. Тіло за тілом, тіло за тілом. Він взагалі не збирався помирати. Вогонь життя. Він уміє розірвати зв'язок. Цей вогонь... «Здатний жевріти навіть коли тіло вже померло. Я тобі натякну, а ти, можливо, здогадаєшся. Слухай, Дене, а знаєш, чому моя дружина докладає стільки зусиль, аби писати із нахилом ліворуч? Ти коли-небудь бачив рукописи старого Ефраїма? Хочеш знати, чому я здригнувся, коли якось побачив зроблені нею поспіхом нотатки?» «Осната, а чи існує взагалі така жінка? І чого це вважають, що в старого Ефраїма в шлунку була отрута? Чому гілмани шипочуться, що він верещав, як налякана дитина, коли збожеволів, і осната зачинила його у глухій кімнаті на горищі, де був іще й той, інший? Чи не була там зачинена душа старого Ефраїма?» То там, кого зачинив, і чому він стільки місяців шукав кого-небудь із ясним розумом і слабкою волею? Чому він проклинав усе на світі, коли у нього народилася дочка, а не син? Скажи мені, Деніеле Аптон, що за диявольський обмін відбувся у жахливому домі, де та нечестива почвара? Мала владу над довірливим і слабким дитям напівлюдиною. І чи не зробив він те саме, що й вона врешті-решт намагається зробити зі мною? Скажи мені, чому ця істота, яка називає себе Осната, пише зовсім інакше, коли залишається сама, так, що її почеркне відрізнити від... Тоді... Це і сталося. Голос Дербі посеред гарячкової тиради піднявся до вереску, і раптом він затнувся і замовк, наче його вимкнули. Я пригадав попередні бесіди у мене вдома, коли його откровення несподівано різко уривалися, і коли я майже вірив у невловиму телепатичну силу оснати, яка змушувала його замовкнути. Втім, цього разу усе було цілком інакше і, як мені здалося, значно страшніше. На якусь мить його обличчя до невпізнанності спотворила гримаса, і він здригнувся усім тілом, наче усі кістки, внутрішні органи, м'язи, нерви і залози пристосовувалися до цілком нового тіла, інших реакцій та іншої свідомості. Не можу сказати, що саме було найгіршим, але на мене накотилася нездоланна хвиля відразу і нудоти, паралізуючи відчуття неприродності і жаху того, що відбувалося поруч, було настільки потужним, що я ледь не випустив кермо із рук. Поруч сиділа істота, яка не мала нічого спільного з моїм давнім другом а радше була схожа на дивовижного прибульця із потойбічного світу, на диявольське осереддя невідомих і лиховісних космічних сил. Я лиш на мить втратив самовладання, але навіть цього вистачило, аби мій супутник перехопив кермо і змусив мене пересісти на його місце. Смаркалося, і вогні Портленда залишились далеко позаду. Тож я майже не міг розгледіти його обличчя. Однак я помітив, як очі Дербі спалахнули неземним вогнем і зрозумів, що він переживає зараз дивний сплеск енергії, такий невластивий його звичайному темпераменту і вже давно помічений сторонніми спостерігачами. Здавалося дивним і неймовірним, що апатичний Едвард Дербі який ніколи не умів наполягати на своєму, і так й не навчився кермувати автомобілем, віддавав мені накази і вирвав кермо із рук. Але саме так і сталося. На якийсь час він замовк. І я, охоплений незрозумілим жахом, навіть зрадів цьому. У світлі вуличних вогнів Бідефорда Ісако я бачив його міцно стиснуті губи, і здригався від нездорового близько очей. Люди казали правду. О цьому настрої він був з біса подібний до своєї дружини і старого Ефраїма. У мене не викликало подиву.